І зварювач на радість слюду, що зібрався до вигукнув. Ось прийшла найщасливіша хвилина в моєму житті. Досі ти, Леніне, підігрівав п'яти своїм жертвам. А тепер я тобі підігрію твої п'яти. На одній зустрічі ми розговорились про теперішню політичну ситуацію в Україні. Про гаразди-негаразди, про українську діаспору та її можливості. Знаєте. Почав зворушено говорити доцент одного з інститутів у Тернополі. Наш народ дуже гостинний. Все віддасть і відніме собі від уст. Щоб тільки гарно вгостити гостей. Родичів чи товаришів з України чи діаспори. А згодом чую від гостей. Та їм знаменито живеться, дивись. Столи вгинаються від страв і напоїв. А яким трудом, яким коштом? І сльози йому покотилися, а голос завмер. Пригадалися мені спомени письменника Василя Сокола, який мав три сестри в Америці. Одна з них Марія, славна співачка, одружена з композитором Антоном Рудницьким. Вони виїхали на турне до Америки, і тут їх застала війна. Дві інші сестри прибули до Америки у Великому Ісході, тоді порівнювали еміграцію за океан із біблійним ісходом, втечею ізраїльтян до Єгипту. Коли за Брежнєва ці дві сестри вибрались в Україну відвідати брата і інших родичів, Сокіл зі своєю дружиною два місяці ходили по крамницях. Він також їздив на село, щоб всього накупити і придбати задля гарного прийняття гостей. Під час свого перебування сестри відвідували відомі їм місця, а одного разу Забажали піти до гастроному, який знали ще сперед війни. Пішли. Полиці порожні. Не звертаючи ні на що уваги, вони попрямували до далекого кутка в крамниці. «Ось бачиш, – каже одна сестра, – тут лежать такі самі тверді, як камінь цукерки, як ще перед війною. Старі часи забуваються. Село. Село за останній рік не змінилося». Старі доживають віку, а молоді одружуються. Моя племінниця справляє подвійне весілля. В суботу для дочки, яка живе у Санкт-Петербурзі, а в неділю для сина. За один день шлюбу брати не можна, бо повір'я каже, що це не принесе молодятам щастя. Приготування триває місяці. Найперше майстри ставлять тимчасовий шалаш, тобто дах на стовпах. Під яким прийматимуть гостей при столах, танцюватимуть на подвір'ї, а як буде дощ, то під дахом. Мусила вона замовити два оркестри, бо один міг грати тільки в суботу. І бідні гості. Коли їм спати, як ще добре не прочуняють, а вже треба буде поспішати на нову гостину. Друга племінниця журиться, як знайти місце для свого сина який кінчатиме середню школу і хоче стати юристом. Дістатися до Львова дуже легко. На юридичному факультеті треба заплатити куку в руку тільки 5 тисяч доларів. Ясна річ американських. Це, однак, не так зле, бо на медичний факультет вимагають 8 тисяч доларів. Є й інші дороги до вступу, однак вони тяжчі і складніші як люди дають собі раду в такій непевній ситуації, як вміють і можуть. Дехто їздить навіть на базари до Польщі, щоб заробити валюту. Це тепер дуже ризикований бізнес, бо всюди розпаношилась мафія. Навіть по малих базарах у Польщі. Моя племінниця поїхала один раз з товаришкою до Польщі шукати щастя, а знайшли на базарі Підходять до них советські ракетири і вимагають протекційного хабара. Тільки від своїх, бо поляків не чіпають. «Як вони вас пізнають?» – запитаю здивовано. «Та нашу людину впізнаєш і на місяці?» – відповідає. «А не до цих хабара, то потолочуть, поб'ють чи порозкидають по землі твій товар. Аж тут завили сирени, поліція, в розтіч, а за ними поліція – Запитують людей, хто платив хабара. Ніхто не озивається. Тільки моя племінниця та її товаришка Марія озвались. Їх забрали на поліцію і там допитують. Ставлять на очне впізнавання. Моя племінниця зорієнтувалась, що тут не жарти. Впізнаєш, то той бандит тобі помститься на вулиці. Вона не впізнала нікого. А Марія таки впізнала. Тоді далі слідча процедура. Тримають обох жінок. Вже після обіду, а вони ж мають квитки на поїзд додому. Врешті просяться, щоб їх поліція відпустила. Вони не будуть нікому скаржитись. Ледве вдалося їм вмолити поліцію, щоб встигнути на поїзд додому. На базар не конче їхати за кордон. Базари діють в кожному місці і містечку. Це немов перша сходинка – до вільної ринкової економіки. На базарі, котрий щодня, у свята й неділі, в дощ і погоду, працює в Києві на республіканському стадіоні, можна все вільно купити. Ті, що продають, стають лице в лице, у довгих рядах і виставляють свій товар. Собаки, малі й великі, старі молоді, коти, напої, від кока-коли до імпортного коньяку, Одяг, взуття, городина, овочі, чи тепер овочі й фрукти, чого душа забажає. Ті, що йдуть продавати свій товар на стадіон, платять тисячу купонів вступу. Але багато хто виставляє товар перед входом. Ті, що йдуть тільки купувати, заходять без оплати. В нашому готелі мешкали араби, що не розуміли ні по-українськи, ні по-російськи, але в торгівлі... Долари промовляють без мови. В Дрогобичі базар починається під дахом, немов під оборогом, а далі висипається на вулицю і тягнеться з пів кілометра або й більше. У Житомирі я побачив дівчину, що їла банан.